Du lyssnar på podcasten Skolsverige och det här är avsnitt 80 av Skolsverige, särskilt här nioårsavsnitt när vi spannar lite framåt. i, i Inför vad som kommer ska vi kolla i, vad heter den här glaskulan, spårkulan kan det heta så. Det gör vi. Den här podcasten finns på iTunes, Acast e och Skolsverige.com. Det här är ju ett lite speciellt avsnitt, för det är inte så mycket du och jag för en gångs skull, utan det är mer andra personer. Vi också ja. att vi börjar in ett eget personer. Mm. Som fick liksom ge sina spaningar Vad tror du kommer hända år 2017? Mm. Och så har vi gjort det i år igen. Ja, varför ändra ett vinnande koncept? Varför tänka nytt på något sätt? Ja, men precis. Vi har i sig bytt ut personerna. Det är nya personer som hon får tänka. Så är det, precis. Så är det, mm. så är det. det finns mm. ganska många människor i Sverige att prata med. Eller så hur? Vi har, så att vi har hittat en, en stor spännvidd på folk. Mm, vi har en facklig person, vi har en utvecklingsledare, vi har en lärare, vi har en elev och så har vi en minister. Eller hur? eller hur? Och vilka tar vi liksom efterhand, tänker mm. vi sparar lite grann så får vi se vart vi landar med den här inspelningen i slutet. Ja, eller hur? Så gör vi. Precis. Och, och det är så att den första personen som vi har bjudit in att eh, tänka efter lite grann vad kommer hända år 2017 är Lisa Heino ja. som är eh, tjänsteperson på, och utredare på Lärarförbundet. Precis. Mm. Okay. Hon skriver bland annat den här utredarbloggen tillsammans med sina kollegor. Det är en ganska nystartad blogg på Lärarförbundets hemsida med de som är utredare som jobbar med att ge lärarnas röst eller kommentar på olika utredningar som händer i, i, i skolvärlden. Ganska intressant blogg. Få men jättelånga och jätteintressanta inlägg. Mm, men absolut. Och den är väl värd att läsa. Mm. Eh, och vet du, grejen är ju den att hon är faktiskt också ordförande i The Trevor Dolan Foundation. Det vet jag. Det vet jag. För det är så vi har lärt känna varandra. Bland annat. Vi, ah. vi först där också. Eh, hon kände ju Trevor Dolan, den här järnforskaren. Och det var mm. hon som mer eller mer instiftade det där priset. Årets och, punkare. Ja, årets skolpunkare. <laughs> precis, precis. Till minne av honom. Mm -hmm. Och då menade de punk som är att liksom folk som gör något, de inte bara snackar. Mm. Så. så att det är hon Ja och sen så är hon ju också faktiskt från början högstadielärare mm, precis, och precis. brinner för läraryrket det helt klart. vilket också kommer att höras när man lyssnar på hennes eh, nyårsspaningar inför 2017 så vi tar och lyssnar på dem direkt Svensk skolpolitik får mig ibland att tänka på en sketch i humorserien Lorry. En entusiastisk uppfinnare som spelas av Peter Dalle kommer in på Patentverket där en tjänsteman spelad av Claes Månsson äter lunch på sitt kontor. Peter Dalle berättar om den nya uppfinning han gjort som ska lösa alla andra problem. Claes Monson lyssnar tålmodigt men ställer då och då frågor om hur saker och ting ska funka i verkligheten. Sketchen avslutas alltid med Peter Dalles replik. Tänk inte på det. Just det. Skolpolitiker tänker inte alltid på vilka konsekvenser ett beslut kan få. För de tänker inte heller på hur förutsättningarna ser ut i verkligheten. Jag kan ta ett exempel. I maj i år beslutar riksdagen om fler timmar i matte i årskurs 4-6. Beslutet skulle vägställas i juli- Och allt var klart till läsårsstart i augusti. Riksdagsledamöterna som stod i talarstolen pratade nostalgiskt om sin egen skoltid- där fler mattetimmar nog hade varit en bra grej. Ingen talade om förutsättningarna för att detta rent praktiskt skulle kunna genomföras på så kort tid. Ingen talade heller om de konkreta konsekvenser beslutet kunde få- För det var ju inte de som var skolledare. Det var inte de som fick börja om på nytt med organisation, tjänstefördelning, scheman- och för att framförallt hitta fler mattelärare. För i lärarbristens akuta läge är det här ett beslut som på många skolor- fick stora och negativa konsekvenser. Många mattelärare fick större undervisningsgrupper, ökad arbetsbelastning. Många elever undervisades av obehöriga lärare och obutbildade vikarier. Var det det man ville uppnå? Nej, politikerna tänkte inte på det. Tyvärr finns det många fler liknande exempel. Jag önskar därför att 2017 blir det år då förutsättningar inför beslut faktiskt kommer före genomförandet. Då lärare och skolledare får mandat att driva- ...och bromsa utifrån det de vet fungerar. Det är cyniskt symboliskt att mattelyftet kan genomföras när politiker tycker det. För vad är mattelyftet i sig? Det är fredad tid för lärare att med ämneskollegor analysera, diskutera och utveckla sin undervisning. Det är något som lärare i decennier har bönat och bett om att få tid till. När politiken beslutar om det kommer därför frågor som Varför har ni lärare inte fattat att det är så här vi ska göra? Att det är genom att utveckla undervisningen som vi höjer oss i PISA? Jo då, det har vi alltid fattat. Men ni har varken lyssnat eller förstått att det är vi som har och är lösningen. Så, gott nytt 2017. året då fler tänker efter före. Det mm. Ja. Vad säger du Jakob? <skratt> Vad säger jag? Jag tänker att jag säger ingenting. Nej. Eh, <skratt> vilket är det som vi för tala om? Jag vet, jag ska bara komma eh, Tänka efterföre. Det är ju ett tagit av ett sånt citat som vi inte kan säga nog många gånger, eller hur? Precis, precis. Eh, det och sant? numera också ett Lisa Heinons citat. <skratt> <skratt> <skratt> tänka efterföre. Ja. En bra uppmaning ja. till landets makthavare och politiker. Eller hur? Och ja, det känns ju som en väldigt klok iakttagelse mm, i alla mm. former av beslut som vi faktiskt kommer att ta. Ganska mm. stora beslut med eh, digitaliseringar och programmeringar och allt möjligt. Och allt vad som kommer. Mm. Precis, så är det. Nästa person som vi bjudit in heter Patrik Finn. Han är utvecklingsledare på Öcköra, en av Sveriges kanske minsta kommuner. Vad vet jag, ligger i Göteborgs skärgård. De har ett gäng skolor, de har ett gäng elever. de har världens mest seriösa arbete på att implementera digitalisering i skolan det är så seriöst att fast att den här lilla jag ska inte säga lilla skitkommunen men den där kommunen som <här> på papperet inte är en tung, tungviktare så mm. har lyckats få att sig en av få nomineringar till gul trappan datan utbildningspris mm. för alltså i kommuner som gör bra arbete med digitalisering så benämntes mm. även okay. Ten island makerspace ett av Sveriges första makerspace kopplat till skolan Mm. -hmm. Det finns det rutan? Eh så mm. Patrik och jag känna varandra. Vi har ju känt varandra lite grann via internet och olika sånt. Mm. Men, men vi lärde känna varandra ordentligt i år när vi jobbade tillsammans med ett EU-projekt i Bryssel. Mm. En fantastisk vision. Jag är så glad att du ska få höra hans tankar inför året som kommer. Eller hur? Du har pratat mycket om mycket mycket om Patrik eh, många mm. gånger och jag har aldrig träffat Patrik, men jag ska bli eh, jag, jag är idelöra och nyfiken på eh, vad han har att spana inför 2017. Mm. Har du förundats över något idag? Vad jag har förundats över under 2016 och antagligen kommer att fortsätta förundras förundas över 2017 det är den postindustriella skolans födslovåndor. Ja, det finns nog inget bättre sätt att beskriva det. Industrisamhället skola skakas av sina sista dödsryckningar och frustrationen över att världen inte ser ut som den när vi börjar som lärare Ja, det är något som vi måste börja hantera på ett konstruktivt sätt. Vi måste helt enkelt börja skriva en ny berättelse om den svenska skolan och sluta spana efter den tid som flytt. Det är väldigt problematiskt att vi som lärare beskrivs som offer för olyckliga omständigheter av både media och märkligt nog av våra fackförbund. Ja, om det inte är eleverna som inte gör som de ska så är det föräldrarna som bråkar eller huvudmännen som sätter käppar i hjulet. Lärare beskrivs alldeles för ofta som passiva objekt för något som någon annan bär ansvarigt för. Vi måste börja skilja på vad som är ett problem och vad som är en grundförutsättning. Ett problem kan man lösa. En grundförutsättning måste man förhålla sig till. Att barn och föräldrar inte står med mössan i näven längre och säger Tack snälla ni för att ni undervisar mig. Det är inte ett problem. Det är en grundförutsättning och det måste vi förhålla oss till och lära oss av. I industrisamhället var det en fördel att slippa av allas kanter för att vi skulle passa in i samma mall. Men i framtiden kommer just dessa kanter att vara något mycket, mycket värdefullt. Och det måste vi hitta ett sätt att utnyttja, inte ett sätt att bekämpa. 50-talet kommer inte tillbaka, aldrig någonsin. In för 2017 skulle jag önska att vi tillsammans kunde börja måla upp en bild där lärare är aktiv objekt med makt över sin verksamhet och sin framtid. För en bild som målas upp i media, den är inte sann. Den är inte betecknande för oss som yrkeskår och den är inte betecknande för dig som lärare. Jag ser lärare varje vecka som måste komma mirakel i sina klassrum. Lärare som förbereder sina elever för att förändra världen. Det är vi som har makten över det som händer i våra klassrum. Det är vi som sätter en kultur där allt är möjligt. Och det är vi som skapar möjligheter för att våra ungar ska kunna utvecklas så långt det bara går. Det är möjligt. Och det händer varje dag i klassrum över hela Sverige. Vi måste bara se det, beskriva det och kommunicera det. Vi måste visa att vi vill, att vi vågar och att vi kan. Då kan vi börja skriva en ny berättelse om den svenska skolan, en barnen är huvudpersonerna och där temat är framtiden. Vi blir vad vi tänker och om vi tänker att våra möjligheter är gränslösa så kommer vi en bra bit på vägen. En annan debatt som jag tror kommer att bli stor 2017 det är relationen mellan faktakunskaper och kreativitet- Vi är många som arbetar hårt för att eleverna ska få använda och utveckla sin kreativitet i skolan men diskussionen präglas ofta med en massa missförstånd. Det förs argument som Ja, man måste ju lära sig något också eller Allt i skolan kan inte vara roligt och så vidare. Som om det fanns någon slags trade-off mellan kreativitet och faktakunskaper eller mellan det onyttiga som är roligt och det nyttiga som är tråkigt. Det låter ungefär som när ens föräldrar levererade en massa bullshit när man var liten om att medicin måste smaka äckligt för att den ska verka. Vi måste sluta tänka så. Det finns ingen motsättning mellan kunskaper och kreativitet. Se bara på hur små barn lär sig. Det finns hundra sätt att förundras, menar Reggio Emilia. Och förundran är ett fantastiskt ritson för lärande. Översätter man kul med förundran, relevans... eller intressans så hamnar man mer rätt. Vad man måste förstå och ha som utgångspunkt när man resonerar om det här det är lärande, det är ingen teknik. Det är en relation och en konst som man utövar med hjälp av teknik. Jag har spelat trumpet i hela mitt liv. Jag har övat och övat, jag har läst teori och musikhistoria tragglat skalor och tränat upp min teknik. Men om jag aldrig hade fått stå på den där scenen och känt magin i att spela för och med andra, då hade jag lagt av. Så är det med, den, med relationen mellan faktakunskaper och kreativitet. Om man aldrig får använda sig av sin skaparglädje eller aldrig får känna gläden i att klara av en utmaning eller lära sig nya saker så kommer många att tappa sugen. Det finns för många tappade sugare på golven i våra klasser idag. Och jag är helt övertygad om att vi skulle kunna göra mycket, mycket mer för att fler barn och unga skulle kunna behålla sin lust att lära. Det finns hundra sätt att förundras. Och jag hoppas att du får många anledningar att göra det under 2017. Jag heter Patrik Finn. Ha ett fantastiskt 2017 och kör så du ryker! Mm. Jag har då. Hänger någonting eller vad. Gör du? Där fick vi lära oss det, nämen vad mm. fan. Ja. <laughs> kan inte kommer det eller blir det ju bra. För uppenbart är det liksom jag syns. Det var Patrik. Spännande. Gör mm. med Patrik. Vi vi det hade varit kul att bjuda in de här kronikörerna, sätta dem i en soffa och prata med varandra. Eller hur? Mm. ja precis. Vi borde hänga mer med alla de där personerna. Uh -huh. Jag tycker att är en person jag vill hänga med. Jag hängde med honom på en julfest på Interactive Institut senast för några veckor sedan. Mm. Jag är så fascinerad över hans... Han är som skredd och sydd för precis det uppdraget han har. Han är utvecklingsledare i en kommun man får göra allting själv för att de har inte så många. Liksom. Mm. Och det känns som att han är helt rätt person för det. Men det är bra med rätt person på rätt plats. Mm. Mm -hmm. Och det, det tycker jag är spännande. Mm. mm? Eh, ja, men mer vi, vi vi går vidare helt enkelt. Det gör vi. Och då går vi till eh, Gunnel nu här. Och då går vi till Gunnel Tudell. Just det, som är gymnasielärare i Stockholm mm, Det är Nacka var hon senast jag pratat, med hon är eh, hon är eh, gymnasielärare och skolutvecklare i Nacka. Just det, precis, precis. Och eh, grejen med med Gunnel är ju att jag jag bjöd ju in henne när vi mm. skulle starta med en till vår skola mm. för att vi behövde eh, någon som inte var så där ung och fräsig som ska prata digitalisering utan vi behövde någon liksom mer grundad person. Så, så, så du du blir in på grunden att att hon är lite gammal och så Utan snarare att hon har omfamnat digitaliseringen trots att hon alltså inte är den mm. idealbilden som man tänker omfannat digitaliseringen. Nej jag förstår, Hon kan nog säkert prata med, med lärare på ett sätt som får lärare att förstå. Mm. Så jag kan tänka mig särskilt gymnasielärare från gymnasielärare själv och så. Hon är en fantastisk person som är väldigt eftertänksam. Vi känner henne sedan tidigare. Precis och eh, hon eh, helt enkelt eh, hälsar, eller hon hälsar gör hon inte. Eh, ja, men det ska bli spännande att lyssna på vad hon har att säga och det får vi höra precis här och nu. Mm. Det är lätt att man trasslar in sig sina förhoppningar när man talar om framtiden, sa Lars Björk när han framtidsbanade i Skolsverige förra året. Jag vill ändå göra just det, i förhoppningen att berättelser vi skapar om skolan skapar om skolan, sakta men säkert. Min tar avstamp i värdegrunden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. Här börjar nu själva spaningen. För 2017 tar regeringen slutligen sitt förnuft i fånga. Eftersom Sverige i rimlighetens namn vilar på samma värdegrund som skolan. Det här betyder att inga ensamkommande, asylsökande unga människor, oavsett ålder, försvinner från våra klassrum för att de utvisas till en oviss för att inte en livsfarlig framtid. Skolan blir istället en fristad i enlighet med värdegrundens ord. Vi lärare kommer oförtrutet att arbeta vidare för demokratiska och humanitära värden. Det är lite bortglömda och för många elever okända ordet solidaritet får i med detta ett uppsving. Också att ha ett rikt ordförråd, för då förstår man de här orden som solidaritet. Att få det här ordförrådet blir hett bland eleverna nästa år. Alla vill det, eftersom det är själva förutsättningen för att kunna forma avancerade tankar och därmed en bra framtid. Sakta men säkert kommer utvecklingen av skolan och därmed undervisningen att vira allt stadigare på en vetenskaplig grund. Läslyftsmodellen eller mattelyftsmodellen som så många lärare deltar och deltagit i Och uppskattar. Den sprider sig. Skolor och lärargrupper kommer att driva sin egen undervisningsutveckling genom att ta del av forskning, diskutera, auskultera, pröva och utvärdera. Uthålligt och ihärdigt. I steg för steg. Inte bara nästa år, utan näst, nästa och åren därefter. Vi kommer också att fortsätta att dela med oss och hämta kraft på sociala medier. Vikten av konstnärliga uttryck för att förstå vad det faktiskt innebär att vara människa, liksom... Vikten för lärandet med konstnärliga uttryck- den kilar in sig mellan luckorna i bedömningssamtalen. Också vetskapen om att koncentrationen gynnas- av pulshöjande fysisk aktivitet med mera kommer starkt. Till sist, allt fler lärare och elever- upptäcker den pedagogiska och demokratiska potentialen hos Wikipedia. Elever arbetar källkritiskt, utvecklar och kanaliserar sina kunskaper- och gör dem tillgängliga för alla- Gärna i samarbete med andra samhällsinstitutioner som till exempel våra museer. Framtiden sker i allmänhet sakta och lite grann i taget. Nu är det dags för dig 2017. Välkommen! Men det, hon, jag tycker om att hon tar ställning, eller att hon är idealist. Mm, mm, mm. det behövs lite grann. Man vill ju ha den ingången inför nyttår nytt år, mm. oavsett vad som händer. Mm. Men man tänker, man behöver, det här är den tiden i året när det ryms på något sätt. Mm. Sen är det roligt att hon knyter den till Lars Björks krönika förra året. Just det, just det, just det. Just, just, just, just. Det, är fint. Ja. det är himla fint. Jag tror det vi får göra så att vi får lägga förra årets nyårsavsnitt motsvarande det här. Som en längst så kan man lyssna igenom dem och tänka så här, jaha, okej. Okay. Mm. Och så lyssnar på Lars som var fantastisk. Mm. Och sen så eh, kan man koppla på, man kan summa direkt fram vidare mm. till Gunnar Littorella och tänka att hela 2016 aldrig fanns. Ja, eller ja, nåt? Det vet man aldrig. <laughs> vi ska fortsätta och mm. det är lite roligt mm. eh, för att vi har nämligen eh, lyckats landa. Det låter jättekonstigt. Eh, det är nämligen lite roligt för att vi har eh, en minister som är nästa nyårsspanare. Mm. Det är himla roligt. En av höjdpunkterna från det här året på alla plan, alla professionella plan måste ju ha varit för dig med när vi käkar lunch i... en liten en ganska stor villa mitt i centrala Väst vi i med Anna Ekström. Mm. kommer ha den i lunchen. Jag kommer aldrig glömma den lunchen Det är ju så, sushi och, och en liten och kaffe i det där köket Just Precis, just, just, just, just, just. så himla trevligt Ja, väldigt trevligt Och vi var starstruck som, jag vet inte vad Så eh. man inte borde vara med ministrar eller skolmänniskor på nej, det, men, och, det här då? kritiskt tänkande hade vi Men hon var ju inte minister då Men nej, nej, nej. nu har vi i alla fall Så har vi i alla fall lyckats Några dagar innan julafton Få ministern att leverera en nyårsspaning till oss Mm, mm. Anna Exim är, är uppskattade inom hela skolet för sitt perspektiv på skolan. Mm. Så jag tycker det är ganska intressant att höra vad tänker hon om året som kommer då. Ja, och att hon faktiskt får vara idealist och tycka saker. För det är ju ganska ny på den posten. Mm, just det. Mm, vi tar och lyssnar. Nej, det här är inte rimligt. Det är inte rimligt att ett land som Sverige, som utifrån så många andra samhällsindikatorer är ett mer jämlikt land än de flesta andra länder, att vi då har en medelmått eller till och med ännu sämre jämlikhet i skolan är inte rimligt. Så kan vi inte ha det. Och min förhoppning är därför att 2017 blir året då skolpolitiker av alla färger och på alla nivåer kraftsamlar mot klyftor och ojämlikhet Sverige är ett alldeles för litet land för att kunna ha råd med att slösa bort så mycket kraft och engagemang som det innebär att inte ge alla elever goda kunskaper oavsett var de kommer ifrån. Så om 2016 var året då vi fick beviset på att vi har lyckats vända de sjunkande kunskapstrenden i skolan så är min nyårsönskan att 2017, det ska vara året då vi verkligen påbörjar arbetet med att göra den svenska skolan inte bara till en kunskapsskola, utan till en jämlik kunskapsskola. Gott nytt år önskar Anna Ekström. Mm. det där är ju liksom eh, ändå intressant. Jag tänker i vi spelar vi tar bort det, men jag tänker i avvägningen för han till Albin. är mm. ju från gymnasieminister till gymnasielever. Mm. någonsin. eller mm. så man inte trycker så mycket på att han är gymnasie. vi ska elever. inte trycka på att han är gymnasielever efter sköndebet. Du... och innebär stäckas daton. så är det på utsidan som är färgad. Det är bara staten Vi <laughs> fick ja. mer datorer Nej men vi ska inte trycka utan Vi mm. går från ministern till Vi trycker inte på att hon är gymnasieminister Vi trycker inte på att han är gymnasieelev För att det mm. blir gymnasium, gymnasium, mm, mm, mm, Det mm. finns en brist i mm. mm. det Absolut Absolut E mm. Mm. Mm. Mm. Men då. Mm. Du tar en kort klaffe Jag blir alltid så um, Eftertänksam När jag lyssnar på en extrem i alla olika sammanhang mm. Jag måste skriva ner tackar de säger Jag måste fundera och väga orden Noga efteråt Mm. För att det är kanske lite svårt förstå vad hon säger mm. Nej, <laughs> nej det är det. Men framförallt förförlat här då måste jag ta in det och se. Mm. Och fundera mm. på det för att det, det är liksom det finns mycket värdefulla tankar i varje mening. Mm. Och det är oftast väldigt många dimensioner i det hon pratar om. Mm, mm -hmm. eh, Precis. Så. Och det finns ting bakom orden och så mm. så känner hon man generellt. Mm. Det blir ännu mer så när hon är minister och kan genomföra saker och kan tycka mm. saker och kan så. Mm. Hon har ju liksom efter 2017 så har hon är det dags att valkampanj och sen är det kanske hon så fortsätter eller någon av mm. så det är hennes chans nu att genomföra det hon vill mm. det är spännande att se vad som faktiskt hon, hon, hon nyårsbanar ju ändå mot saker som hon faktiskt kan genomföra hon är en av dem som kan genomföra allra mest mm. av, av, av dem som är av dem som Men då tänker jag så här, att då eh, borde ju eftersom skolan är till för eleverna så borde mm. vi ju ändå, eftersom vi har en tradition här att avsluta med elever, och så tänker jag att vi gör det nu med. Mm, mm, precis, det är en bra poäng. Vi gör så att vi tar och, och e, rundar av hela e, det dokumenterade skitåret. Vi gör så att vi tar rundar av hela det dokumenterade skitåret mm. 2016 med någonting mer upplyftande, mm. nämligen ett elevperspektiv. Vi har bjudit in e, Albin Abrahamsson som är elev. från ja. skola. Ja, han är 17 år tror jag. Ja, kanske. Ja, och, och, och är en fascinerande ja. ung man. På alla sätt och vis. Är det precis så? Det, mm. det, det är helt rätt. Mm. Så vi har ju att hans ord för avsluta hela det här podcast året och sen ska vi ge er en god jul och så. Och ja, jag framförallt ska vi ett gott nytt år för julen har redan varit. Nej, vi nej, nej vi önskar. Okay. Och sen ska vi ge er en god fortsättning och ett gott nytt år och allt sånt där. Och så hörs vi vad det lider. Det gör vi. Mm. Gott nytt år, helt enkelt. Mm, nytt år. Det Behöver vi vara mer positiva mot med... dig? Hej! Mitt namn är Albin och jag går andra året på ett mediegymnasium i Göteborg- När Jakob först frågade mig om jag ville gästa Skolsverige med några tankar kring vad jag skulle vilja se ändrat på min skola 2017 så blev jag glad att äntligen få belysa alla de problem som finns idag. Jag blev jättetaggad och började genast tänka på saker som jag ville förändra. Det uppstod dock en liten, liten, liten svårighet. När jag väl skulle sätta mig och fila ut detta där, så kom jag fram till följande. Det finns egentligen inte så många problem jag kan komma på. Jag är jättenöjd med mina lärare. Vi har god sammanhållning i klassen. Och våra lektioner är ofta intressanta och jag känner mig jättetrygg på min skola. Varför var då första tanken... Ja! Äntligen får jag klaga högljutt om alla problemen när inte ens kan nämna några själv. Ja, det är ju såklart medias fel. En konstant ström av sjunkande skolresultat och politiska uttalanden om skolans nuvarande status gör ju att ens uppfattning om Sveriges skola försämras. Åh, oh, svenska skolor är så dåliga och håller inte måttet. Men mina lärare och min skola är jättebra. Ett syndrom som de flesta av er säkert känner igen. Dessvärre tror jag inte att de flesta föräldrar och elever kan dra denna parallell. Så vad är det då egentligen jag vill komma med att säga allt detta? Jo, jag vill tacka er lärare som ändå fortsätter att göra det ni brinner för och fortsätter att lära mig och mina klasskamrater intressanta och inspirerande saker. Tack! Alla svenska lärare som lyssnar tycker nu att jag ska ta upp en lösning på problemet, men <laughs> eh, nej, detta är ett alldeles för komplext problem som egentligen inte har en enda lösning. Det finns dock en liten sak som jag önskar mig till 2017 som kanske